Torej je eh, Karolina Babič, eh, ki je direktorica CAPA, Centra za alternativna ekonovna produkcija, ki ima seriju prihoda, eh, in kjer se ukvarjajo predvsem z alternativnimi praksami, predvsem kaj zadeva alternativne prakse na področju dela. Eh, zdaj, je to za vas več in še hkrat več, krat aktualno, je to, zato ker pač to nas, torej peščice nas, pa vendar teh, ki se mi zdi, da kaj se v tej družbi dogaja, vam pere glavo tem, kako je danes zdjela težko dostopna in podobno. Po drugi strani pa skoraj da lič me o drugačnih možnostih, ki se že tu in v kateri se, kako ste ne dvoma svišali, že Uh, okrog milijarda ljudi po vsem svetu in jih ne spebiti toliko uh, zaprafit, za profit, kot za elektranjstv sem razvoj ne omogoča ljudem neko dostojno življenje. Zdaj, jaz vem, da še mladi, pa se večinoma z izjemami, ne že zdaj, s tem ne ukvarjate, ampak to so v moje ena najpomembnejši vprašanj sklob za vas in ne zadeva samoštolskega znanja. Karolina je iz teh prav naredila se je res poglobila tega, naredila tudi doktorat, sem zdi, da v Ljubljani na plazovski fakulteti in kot direktorica kot rečeno, s tem okvarjevca, pa imate že nekaj če 40 neetačnih zadržnih skupnosti, ki pač jih ustanavljajo, kot ste morali svišali, ravno za te opravnosti glavo, s precejšenimi težavami. Teda, to je za krati povod, torej z nami je Karolina in izvodite. Ja, hvala. Um. Ja, pozdravljeni. Ja upam, da, da predavanje ne bo zvenelo preveč kot predavanje, ki je dolgočasno, pač tu gre za dost informacij, pa mogoče detajlov, ki bote misli da so najpomembne, ampak bom poskušala res povdariti neke tiste razlike med zadrugami, pa zadružništvom in pa klasičnimi podjeti, skozi katere bote lažje razumeli, zakaj so zadrugi zanimive in pa mogoče tudi, zakaj bi za vas lahko bile praktično zanimive, dolgoročno in kaj to pomeni v bistvu za družbo. Um, um, zadružništvo je pač ena, ena tema, ki uh, na prvi pogled se zdi, uh, da ima opraviti samo nekaj z uh, kmetijskimi zadrugami, v kateri ste vsi uh, verjetno že dost slišali ali pa vsaj slišali kaj malega iz svojega okolja, sploh tisti, ki ste iz, uh, iz okolice Maribora, kjer so kmetijske zadruge bolj prisotne, ampak v resnici ne gre za pač ključno dejavnost zadrug, uh, ampak samo za eno od področji, kjer zadruge delujejo. Tako da v bistvu to, kar poznate v zadrugah, pa ste mogoče slišali za kmetijske zadruge, je v bistvu en mali devček, ki je sicer dober vstop v, v svet zadružništva, ampak je tu zadaj še eno, eno celo kraljestvo, bom rekla. Um, zdaj um, na začetku pač pred gremo skozi današnji Dan smo si predstavili tak tukaj, kot eno, za začetek eno predavanje, potem pa vaše vprašanja in pa razprava v drugem delu, ampak če boste želeli, kar vprašajte vmes, ker smo lahko toliko sproščeni, da tudi, če bomo kak del izpustili, zato ker se bomo vmes razgovorili, sploh ni problem. Zdaj, preden začnemo, bo se pogovarjati tem, bi jaz mogoče par besed povedala, odkot prihajam. Andrej je že omeno, mi smo center alternativne in avtonomne produkcije in imamo prostore v Tkalki, to je zgradba, ki rečemo alternativna poslovna zgradba, tu v Mariboru, v Tkalskem prehodu, to je med Jurčičev pa Gusposko, tako da če boste kdaj želeli zaviti, tja imamo en tak coworking prostor odprt, spodaj, tam lahko, imate kakva srečanja, a, se družite, kaj delate, če imate računalnik je čisto odprtega tipa prostor tudi za, za take stvari, pa drugače dospeda v predavan, različnih. Um, kar poskušamo narediti skozi te naše aktivnosti je, da prenašamo znanje pa informacije, na kak način se uh, polnomoči skupnost, na kak način ljudje najdejo neko pot, da začnejo svoja podjetja, take vrste podjetij, ki so za njih, za lokalno okolje dobra, da si znotraj zagotovijo po eni strani delovna mesta, po drugi strani pa da razvijo tiste produkte, ki so uh, uh, za neko lokalno okolje potrebni. Uh, zdaj neka izhodišnja vprašanja, ko uh, v začetku tega predavanja, ne, uh, zadruge v bistvu so podjetja, tok, verjetno vam je, vam, je, vam je znana ta uh, je, uh, zadeva, ampak um, tisto vprašanja, ki se jih moramo vprašati, da lahko vidimo neko razliko med zadrugami pa med nekimi drugimi podjetji, so pač ta neka vprašanja, zakaj neko podjetje sploh ustanavljamo, kdo ustanovlja podjetje, Potem katere produkte, produkti so neki proizvodi ali pa storitve, se razvijajo v podjetju in se potem tudi prodajajo, pa potem predvsem to, kdo upravlja in na kak način upravlja podjetje, ne? na kak način se upravljavske pravice dodeljujejo, kdo odloča, zakaj ima točno ta pravica do odločanja v podjetjih. Se pravi, te točke, lastnina, upravljanje pa potrebe, so tiste, ki, okrog katerih se sprašujemo na začetku, da potem razmišljamo o razlikah, o podjetjih, zadružnih podjetjih in pa nekih klasičnih podjetjih. Zelo pomembno je pa, da na ta način pogledamo na zadruge, da vidimo, zakaj bi recimo, marsikdo med vami bo začel svoje podjetje, mogoče že v času med kakim študijim ali pa kaj, ali pa kdaj kasneje. To ni neka redkost, in bo imeli na različne tipe podjetij, različne načine povezovanja z drugimi, redko komu uspe narediti kakršnokoli koli stvar v življenju sam, večinoma morajo imeti neke oblike povezovanja. Zadruge so sploh primerne, kadar se želi več ljudi povezati skupaj in začeti neko podjetje kot zadružno podjetje. To so v bistvu nekaj svodišnja vprašanja, s katerimi se srečamo, ko začnemo se spraševati, kaj so zadruge, kak se zadruge razlikujejo od nekih klasičnih podjetij, zakaj bi jih sploh delali. Um, Zdaj, to, kar je zelo pomembno in večina ljudi težko mogoče razume, ampak krati iz tega izhaja vsa zgodba zadrug, je v bistvu to, da so zadruge po eni strani podjetje, po drugi strani so pa združenje, oseb. Zdaj, tudi Slovenci smo recimo zelo kar nagneni k temu, da se povezujemo v različna združenja, poznate verjetno društva, Skoraj vsak uh, drugi Slovenec je član nekega društva, recimo največ seveda gasilskih društva, v Slovenci imamo sto trideset tisoč prostovoljnih gasilcev recimo uh, v sloveniji je ne vem petindvajset tisoč nekih družb nevladnih organizacij na področju ne vem, turizma uh, kulturnih družb, športnih družb to zelo pogosto gasilskih seveda veliko se pravi se povezujemo v društva. Uh, To, ko govorimo, da je zadruga na eni strani podjetje, na drugi strani pa je združenje vse pomeni predvsem to. ne. Da po eni strani je zadruga podjetje, pomeni, da je to neki kapital, neko premoženje, ki je na kupu združeno za to, da neko gospodarsko dejavnost začneš izvajati, karkoli, neke produkte razvijati, prodajati, posredovati, neke storitve. Na drugi strani pa so uh, osebe, gre za združenje po pomeni, da so osebe povezane. Če mi rečemo danes, da smo mi za, uh, zadrugo ustanovimo, nas je tu, ne vem, 30, 20, Nas, 30, smo člani zadruge in mi vsi skupaj tvorimo to je To ni neka, kar je v naši lasti, mi vsi skupaj smo zadruga, To pomeni, da je nekaj združenje, za razliko od tega, da je podjetje. Ali pa, če se mi odločimo zelo podobno narediti neko društvo, športno, kulturno, uh, verjam, da skoraj vsi imate kake, kake stike zdruštvi, kake sreče na zdruštvi, uh, uh, ali pa ste celo nekateri člani kakih društve. Uh, to pomeni to, ne, da si neko združenje ali društvo, kar tudi zadruga je po svoji a, funkciji, je neke vrste združenje oseb. Pomeni, da, ste, da smo osebe skupaj povezane v neko zadrugo. Z namenom, da potem skupaj se dovoljujemo neke svoje potrebe neke cilje, dosegamo odvisno kaj. A, to, ko smo prej rekli v Sloveniji najbolj poznamo kmetijske zadruge, pomeni, da se kmetije povežejo in ti kmetije skupaj, recimo 50 kmetov, oblikuje kmetijsko zadrugo z namenom, da skupaj prodajo stvari na trgu, da imajo skupne stroje v uporavi, da imajo skupno trgovino, da skupaj nabavljajo, kakaj material materijal, repromaterijal in tako. Um, tako da to je zelo pomembno potem videti, ne, če bi pogledali nek DO večina podjetij v, v Sloveniji so DOO in družbe z omejeno odgovornostjo, tam gre samo za premoženje, ne, gre samo za to podjetniško dimenzijo, da je tam združen nek kapital, ki se ga potem kot premoženje v nauči, da se razvijo neki produkti, se prodajajo. Medtem, ko pri zadrugi je poleg tega tudi to, da so osebe povezane, povezane so pa skupnimi interesi. E, zdaj, če si predstavljamo, da bi mi vsi imeli nek skupni interes, recimo, da bi mi vsi želeli uh, najed stanovanje v nekih varnih okoliščinah, ki je kvalitetno, biti dolgoročni najemnik, ki bi vsi skupaj ustanovili stanovansko zadrugo, bi se povezali kot člani, Uh, pridobili nek skupni kredit, zgradili blok, uh, šli živeti najemniško v to, ta skupni blok, ki skupaj upravljali skozi to podjetje. recimo To je neka taka ideja zadružna. Ne? Um, to, kar je pač pomembno, je potem, da da vidimo pri zadrugi to dvojnost. To je zelo pomembno. Ne? Zato je zelo različna od, od klasičnih podjetij. Um, Kar pa je to, bomo pa na koncu se malo še k temu vrnili, ne, ta razvojni potencijal, ne, ker je zadroga na ta način povezuje ljudi in mnogo zadrog, ki deluje v nekem okolju in povezuje ljudi z namenom, da se odgovarja na neke lokalne potrebe, pride do tega, da lahko skozi, skozi zadroge v bistvu ogromno naredimo za, za neke razvoje v lokalnem okolju. Se pravi, na katerem koli področju, od, bomo videli kasneje, nekih storitev produktov, karkoli si zamislimo, lahko skozi zadruge, skozi zadružna podjetja, če tak rečemo, razvijamo uh, lokalno okolje. Uh, tako da, če povzamemo ta prvi del, ne, se pravi, zadruga je podjetje in hkrati neko združenje oseb in pomembne so točke, da gre za lastnino, se pravi, zadruga je v lasti svojih članov, nas trideset skupaj ima v lasti zadrugo, mi si smo člani in ta zadruga je en član, en glas, Naša, ne, se pravi, skupaj odločamo o, o, o, zad, o vseh poslovnih, recimo nekih odločitvah. To je ta druga točka, da je v upravljanju članov, ne, se pravi, se enkrat na leto, dvakrat na leto, naredimo skupščino in se odločimo, katere poslovne odločitve bomo sprejeli, kaj bomo skupaj delali in vsak od nas ima en glas v tej zadrugi. Ne, vsak član ima en glas, ne odloča en direktor. Ne, In pa tretja stvar, ki je zelo pomembna, služi potrebam. Se pravi, mi uh, kot člani, če skupaj začnemo zadrugo, uh, se zmenimo, kaj je tisti naš skupni interes in katere potrebe želimo skozi to zadrugo zadovoljiti. Znači želimo ne vem, priti vem stanovanja, da bomo skupaj gradili stanovanja, je to naša skupna potreba. Če bi recimo rekli, da bomo, ne vem, proizvajali uh, skupaj neke uh, uh, izdelke iz kovine in bomo naredili neko podjetje, ki zaposluje uh, inženirje in uh, kovinarje in tak naprej, bomo tako zadrugo naredili. Ne. Se pravi, kjer okoli, pač predstavo, imamo neko potrebo, kaj želimo razviti, tako vrste zadrugo uh, uh, bomo ostanovili. Pomembno pač je, da člani izražajo svojo potrebo, ne. se pravi, skozi, uh, skozi zadrugo. Um, ker lahko si recimo neko klasično podjetje, jih še produkt bi razvilo, pa rečejo, recimo, dajmo ljudem prodati dost računalniških igr, jer igrce so zanimive, vsi jih kupujejo, pa je to čisto dobra poslovna ideja. Ampak zadruge v bistvu tega ne počnejo. Ne? Zadruge povežejo ljudi, ki imajo neko skupno potrebo, lahko je to... Na področju hrane, na področju stanovanj, na področju oskrbe ljudi, na področju razv... nekih predmetov, lesa, proizvodnje lesenih predmetov, gozdarstva, česar koli, ne vem, veliko ne vem, ribiških zadrug po svetu, delovske zadruge, ker so povezani zaposleni v podetih, v zadru, so v zadrugi, ne. Um, in je pač ta potreba uh, članov je en ključen element. Ne? Se pravi, da se ne naredi podjetja samo zato, da se bo neki produkt razvijal, pa se ga bo prodajalo, ampak da je ta produkt nekaj, kar za te člane pa za lokalno okolje je zanimivo, je pomembno. Ne? Uh, zato so pač zadrge tudi malo že v tem, katere produkte razvijajo, precej različne od, od klasičnih podjetij. Ne? In imajo tudi neko drugo funkcijo. Ne? Um, V mogoče bo te Ja, ja. pisali uh, um. <laughs> ja, ja, opredelitev, ne, jasna. Um, se to, to je potem to je potem ključno, ki smo, uh, smo rekli, prej uh, da služi potrebam članov, ne? Se pravi Ko se mi vprašamo, zakaj se neko podjetje ustanovi, ne, če nekdo reče: Želim narediti kot ena oseba ali pa več oseb skupaj eno podjetje z namenom, da si ustvarim čim več prihodka in čim več dobička zase, je to en specifični motiv, ki je pač motiv a, dobička, a, ki je popolnoma, popolnoma legitim motiv v, v, v, v sistemu kapitalističnem, ki ga imamo a, in ga in ga uporablja večina podjetij. A, S tem, da uh, se potem, ko si tak motiv daš v spredje in pa potem seveda imaš cilj razvoja podjetja, predvsem ustvarjanje dobička, se vse razvojne uh, usmeritve podjetja, način, kako se vključuje zaposlene in pa okolje, podredijo pač temu motivo. Zdaj pri zadrugi, ne gre za to, da zadruga ne želi ustvarjati dobička, tudi zadruga želi ustvarjati dobiček uh, predsem za to, da lahko vlaga v razvoj, ker nobeno podjetje, ki ne ustvari neka dobička, ki ga pol vlaga v razvoju, viso bistvu se ne more dolgoročno razvijati, ne more zaposlovati novih ljudi, ne more nakupovati novem strojev, opreme. Se pravi, tudi zadruga želi ustvarjati dobiček, ampak ni to njen primarni cilj. Pri zadrugi je ustvarjanje dobička en paralelni cilj, ki je potrebno rad razvoja, medtem ko dobiček v zadrugah, Odvisno, kak tip zadruge, je včasih se sploh ne izplačuje članom, ampak so vsi člani samo samopravično nagrajeni z plačami, s pogodbami, kakor pač imajo razmere do zadruge. Dobiček se pa v pretežno namenja za razvoj. Včasih, kada so zadruge tega tipa, da se dobiček izplačuje, pa se izplačuje enakomerno vsem članom. In to je zelo pomembno. Mi poznamo recimo podjetja, ki so v pretežni lasti neke manjše skupine, recimo investitorja ali pa lastnikov, Uh, ustvarjajo velikanske dobičke na podlagi zelo nekega intenzivnega produkcijskega procesa. Delavci so slabo plačani, imajo recimo slabo varnost. Uh, dobički se pa v celoti izplačajo Se pravi v zadrugah to ni možno, zato ker zadruga je, bomo pol tudi eno schemo, ki je mogoče bolj reprezentativna, pogledali. Uh, zadruga je hkrati, uh, člani so lastniki, producenti, so tisti, ki odločajo in če se odločijo za izplačilo dobičkov, si izplačajo dobiček enakomerno vsi, ali pa se kar je bolj pogosto zadruga odločajo za manj izplačila dobičko in za več vlaganje v razvoj. In to je pač ključna razlika med uh, usmerjenost nekega klasičnega podjetja v profitabilnost in pa uh, med usmerjenost zadruge v uh, razvoj v bistvo ne. Uh, še enkrat pa za zadruge želi ustvarjati neki dobiček, ker ga rabi, ker rabi ga za razvoj, ampak odvisno, mislim, čuti se ta razlika v motivu in pa tudi v tem, zakaj se ta dobiček uporablja in pa tudi v neki pravičnosti razdelitve, uh, razdelitve uh, dobička. Ne. Uh, zdaj, uh, v grobem ta uh, uh, zadruge se razvija v zadnjih 150. 60 let po celem svetu, bo bomo videli nekaj številk, da je res veliko in v devedesetih so se probala nekak mednarodno strniti ta temeljna načela, temeljna načela zadružništva skozi katere lahko nekako, lahko rečemo, da recimo zadruge po celem svetu, čeprav so lahko zelo različne zakonodaje, po zelo različne prakse, ta temeljna načela so nekako poenotena skozi mednarodno organizacijo zadruž, zadružno zvezo. Uh, pa bomo šli malo skozi, da boste dobili predstavo. Ne. To je sedem načel, uh, ki se zdijo za tako malo šolsko navedena, pa kresnici res povejo ključne stvari o tem, m, kaj so zadruge in pa tudi, če bi delali v različnih državah malo različne zadruge pa prakse, bi videli, da povsod je to tisto, kar je temeljno. Prosto volno in odprto članstvo pomeni, da se v zadrugo lahko v člani vsak, ki ustreza nekim pravilom, ki jih tista zadruga mane. To, to je zelo pomembno, zato ker ljudje lahko vstopajo kot člani, pa izstopajo iz zadrug a uh, niče jih ne sme v to prisiliti da morajo vstopiti, niče jih ne more ostaviti, da ne smejo izstopiti. Se pravi, gre za, gre za neko uh, zelo pač odprti tip, sveda vedno pod pogoj, ki jih ima neka zadruga v pravilih, ampak pomembna, pomembna je ta vidik, da gre za prosto in odprto članstvo, da to ne gre za neke vase zaprte skupine, sekte, ki skrbijo za in potem izključujejo druge, ampak da gre za en sistematični način vstopanja in izstopanja ljudi, ki imajo neke specifične interese, skupne, potrebe, pa potem tudi, da grejo ven, kadar teh interesov ali pa potreb več ni. Ne. Uh, najbolj ključno, uh, ta drugo načelo, demokratični nadzor članstva, prej smo rekli, soopravljanje. To obrnjeno piramido, ko tukaj vidite, uporabljamo nekak za razlago. Če pogledate neko klasično podjetje, imate lastnika, nekje, mogoče nekje tudi zunaj lastnika, potem je podjetje, v njem je lahko lastnik tudi direktor ali pa ima direktorja najetega, in sprema odločitve in potem na vzdolj po neki piramidi, da je navodila s svojim ne vem, nekem, srednjemu menedžmentu pa delovcem. Se pravi, je piramidalna neka struktura upravljena na ta način obrnjena. Pri zadrugah pa gre za obrnjeno piramido, se pravi, če smo mi vsi skupaj člani ene zadruge, in imamo zadrugo in robja izvolimo za predsednika zadruge, pomeni, da ga mi izvolimo in potem na občin zboru mi vsi skupaj se odločimo, katere poslovne Cilje bomo dosegali v letošnjem letu, kako bomo razdelili dobiček od lani, v kaj ga bomo vložili, če bomo zaposlili nove ljudi, se odločimo skupaj, damo to v letni načrt in Robi, ki je predsednik zadroge, je na, nam, naši skupni voli podrejen. On mora izvesti to, kar mi njemu naložimo, ne, kot izvoljenemo predstavniku naše skupine. In to je pač ta obrnjena, obrnjena uh, uh, piramida, ne, ki pomeni, da ne obstaja en direktor, en lastnik, ki odloča, ampak obstaja skupina, ki ima skupne interese in se skupaj odloči za, za, za, za razvoj, seveda pa vedno obstaja nek predsednik zadruge ali pa najeti direktor, ki pa potem operativno, dnevno vodi tako zadrugo. To mora biti, ampak odločitve poslovne so pa v bistvu skupinske, to je, to je zelo pomembno. Člani skupaj so tista, reče se, občni zbor vseh članov ali pa skupščina, včasih se reče, ki odloča vsaj na leto se more sestati ali pa večkrat odloča o nekih ciljih poslovnih in o tem. Ne. Uh, in to je res tisti zelo pomemben vidik. Tretja točka, ekonomska participacija, pomeni, da vsak član vpiše nek obvezni delež, lahko je to zelo mali delež, lahko se mi zmenimo, da vsak vloži 20 evro, na začetku pa začnemo, Lahko pa velik delež, so v zadruge zelo velike, ker ljudje vložijo 50 tisoč evrov vsak član, s tem, da zadruga običajno iz nekega fonda posodi ta denar članom in skozi leta, ko so zaposleni v zadrugi, potem oni odplačujejo ta delež, ampak to so res veliki sistemi. Skratka, se pravi, v zadrugi tudi vsak član vloži neka svoja sredstva. Načelo, da so zadruge samostojne neodvisne, pomeni predvsem to, da so neodvisne od političnih sistemov in pa od velikih gospodarskih konglomerato konglomeratov, od velikih monopolnih podjetij, neodvisne morajo biti od države, neodvisne morajo biti od politike, to je nekaj tako mednarodno načelo. Potem je pa tudi tole peto načelo, ki ga pa doskrat izpostavljajo tudi kot pač najbolj pomembno izobraževanje, pridobivanje veščin, dostopnost informacij. Prej smo rekli, ne mi robijo, izvolimo za predsednika in potem se moramo na letnem zboru odločiti o, ne vem, poslavnem načrtu za drugo leto, kaj bomo proizvajali, kak bomo to prodajali, kaj bomo, kakve cilje bomo dosegli. In zdaj, če mi nismo usposobljeni, da mi ne razumemo letne bilance izkaza poslovnega izvidač, ne razumemo malo marketinga, če ne malo ne razumemo, kaj se nam dogaja, potem bomo mi zelo slabo, slabe odločitve spremali. Ne? In zato je v zadruje zelo pomembno, da se vsi člani veččas uh, usposabljajo na tistem področju, kjer delajo in pa hkrati o splošnih stvareh, o managementu tudi, da se, se bolj pravilno nekako uh, informirano skupaj odločajo za poslovne odločitve. Ne. Če pogledamo konkretno ne vem, neka zadruga kmetov, ne, se bo kaj zgodilo, če, bo, če ne bojo člani usposobljeni, bojo potem na nekem letnem zboru se začeli ne vem, pričkati o tem, v kaj bi vložili lanski dobiček, ne bojo razmišljali, da bi bilo dobro ne vem, razširiti dejavnost, mogoče povečati ne vem, skladišča, ampak bojo želeli ne vem, vložiti več v, v nove kadre, ki v resnici mogoče ni potrebe, ker bo nekdo imel interes zaposliti koga od svojih. Najlahk začnejo prihajati neke mogoče subjektivne odločitve, ki škodijo dolgoročno razvoju zadroge. To je zelo pomembno, da so člani dobro usposobljeni, da so dobro informirani. To, kar je recimo zanimivo, dosti kaj pa koga preseneti, pri zadrugah, HLAKOVSA, recimo član, pride kadarkoli pogledat v računovodsko dokumentacijo, pa to ne, to v klasičnih podjetjih, ko bote enkrat v, v službi, bote videli, da pač nikomu ne pade na pamet, da bi šel v, v podjetju direktorju, pa bi rekel, jaz pa hočem videti vaše maile, ko si jih dopisujete s poslovnimi partnerji, jaz pa hočem videti računovodsko, vso dokumentacijo, pa bo, bo rekel direktor veš kaj, ne? mislim, ne? to ni šanse. Ampak v zadrugah po zakonu vsak član, lahko gre k direktorju zadruge, predsedniku zadruge, predčas želim videti vaša poslovna dopisovanja z poslovnimi partnerji in lahko v to pogleda. Ne? To je en taki nivo transparentnosti, ne? ki je, uh, bistvo, nam ne predstavljil v klasičnih podjetjih. Uh, zadnji dve točki sta pa predvsem povezani z razvojem, to sta dve načeli zadružništva, ki sta vezani na to, da prvi zadruge med sabo dobro sodelujejo. Uh, recimo bom povedala primer, mi imamo, odkalka je registrirana kot razvojna zadruga, tam, kjer sem rekla, da je naša organizacija in smo lani delali eno veliko mednarodno konferenco, smo mogli dosto gostov pripeljati, pa hran, nahraniti jih, pa organizirati simultane prevode, pa vse in potem smo v bistvu naredili cel dogodek z samimi zadrugami, pa socialnimi podjetji, prostor smo vzeli pri zadrugi, zadrugo prevajalcev smo najeli za simultano prevajanje, dve zadrugi smo najeli za dobavo hrane, potem smo imeli en, en, dve socialni podjeti za tehnično opremo najeti, pa za to, kar smo rabili za, za ozvočenje po te stvari in smo v bistvu cel dogodek izvedli z, z najemom storitev drugih zadrug. Ne? In to je zelo pomembno v svetu, recimo, da se zadruge v lokalnih okoljih med sabo povežejo. Zadruga, ki dela recimo na področju produkcije nekih, ne vem, PVC, iz, iz PVC-ja nekih, nekih predmetov in rabi, ne vem, dobavo nekih polizdelkov pol in vzame neko drugo zadrugo in potem ima najeto, ne vem, dnevno prehrano za zaposlene pri neki zadrugi se pravi proba, se naritem tak sistem sodelovanja med zadrugami. Skrb za lokalno skupnost pa pomeni to, kar smo prej že omenjali, pa da so zadruge zelo vpete v, v svoje okolje. Običajno izhajajo iz tega, kakaj so potrebe nekje, se pravi, če je neki otok, nekje, mogoče pa je ribištvo zelo pomembno, se razvija ribiška zadruga, ker je vezana na to. Pri nas se zdaj razvijo recimo, zelo turistične zadruge, ker je turizem v Sloveniji postal neka, nek lokalni potencial recimo, Čisto odvisno, mislim, da Barcelona, klub, mislim, da nogometni je zadruga, ne, se pravi, je tako čisto nepredstavljivo od zuna, ampak v svoji pravni osebi so po strukturi so zadruga kot, kot športno podjetje, ali kako bi to rekli, ne, ustanovljeni kot, kot zadružno podjetje. Odvisno, kaj se v nekem lokalnem okolju pokaže kot priložnost, pa potencijal in potem iz tega ven nastanejo, nastanejo zadruge. Ne. Um, Zdaj, če pogledamo, to je neka schema, ki, ki smo tako pripravili ravno zato, da se da se da poskusimo pokazati to razliko med, med zadrugo, pa med klasičnim podjetjem. Uh, um, v klasičnem podjetju smo prej rekli, uh, lastniki lahko nekje zune. Mogoče kdo od vas doma ima družinska podjetja, potem, ste bolj, potem delate bolj strnjeno, potem ste v, v družini so ne vem, starši lastniki, pa tudi je nekdo od družinskih članov zaposlen, pa delate celo zaprto v podjetje, ampak večina podjetij ima pa, ko malo zraste to strukturo delestnik nekje zunaj, potem je podjetje kot ta, to premoženje, ki je namenjeno neki dejavnosti in potem so zaposleni delavci, ki mi si doskrat predstavljamo, da so v podjetju, v resnici zaposleni je samostojna, svobodna oseba, ki ima pogodbo za Naj Mi, ki smo kjerkoli zaposleni, svoje delo prodajamo podjetju, to je po definiciji vključitve v zaposlitev, ti po pogodbi o zaposlitvi svoje delo prodajaš podjetju v zameno za plačilo. To je funkcija. In potem se zgodi, imamo lastnike, ki imajo neke svoje želje, recimo, povečevati dobiček, pa po imamo podjetje, ki ima neko svojo logiko, ki pomeni, vsako leto moramo, ne vem, počasi rast, razvijati nove produkte, vlagati v kadre, vlagati v opremo, neki obsek, ne vem, stikov z strankami, z... z za poslovnimi partnerji, pa neko svoje potrebe, dinamiko kot podjetje, kot ta proces. Po pa imamo še zaposlene, ki pa seveda bi želeli imeti ugodno okolje, se dobro počutiti, imeti dobro plačo, imeti dovolj neko svobodno življenje ob tem, da bojo funkcionirali, želijo si neko prihodnost, dobiti mogoče ne vem, priložnost za kredit, ne vem karkoli. In zdaj, ker imamo tri take različne strukture, se nam lahko zgodijo velika noskriža interesov. Naj lastnik bi želel, da ko podjetje posluje z neka dobička, bi lastnik rekel, da svočim ves dobiček vzeti ven. Čeprav podjetje rabi, ta dobiček nam za razvoj. Zaposleni recimo bi želeli, da bi njihove plače rasle ful hitro, pa v resnici podjetje, tudi če bi želeli dati zaposlenim ful visoke plače, bo hitro skolapsiralo, če se ne bo nekaj logiki sledilo. Ne. In tu lahko prihaja do nos, križi, zato ker imamo tak zelo ločene uh, strukture. Lastništvo, pa podjetje kot ta uh, dinamika podjetniška in zaposlene. Ne. In zdaj tista razlika, ki jo pa vidimo potem na drugi strani v zadružnem podjetju, pa je to, ker so člani uh, um, tesno prepleteni, se pravi člani zadruge, so lahko ali zaposleni v zadrugi ali pa neki drugi, ki imajo resni interes pa je zaposlenih manj, običajno so tudi zaposleni potem v zadrugi tudi člani, oni so lastniki, oni upravljajo in njihovim potrebam se odgovarja. Smo prej rekli lastništvo, upravljanje, potrebe. In če je to vse v tej eni, v enem paketu, je teh uh, na uskrižji interesov dosti manj. Ne, se pravi, vedno se debatira uh, vsako vprašanje glede razvoja nekega podjetniškega razvoja znotraj zadruge druge. Uh, in v bistvu vsak se skozi ta informiranja članov, usposabljanja, se vsak bolj zaveda, če bom ja zdaj želel letos, da se naše plače kot zaposleni, recimo se jaz želim, da moja plača letos ful zraste, Pa se jaz zavedam, da to pomeni, da mogoče, da zaradi tega eno leto v moje plače več ne bo, ker bo podjetje šlo strmo na zdoljne. Potem začnem razmišljati bolj celovito. Ne? Hkrati, če sem hkrati lastnik, hkrati upravljalec, hkrati zaposlen, hkrati zadruga na neko, neke moje potrebe odgovarja, so moje odločitve postanejo bolj racionalne, bolj uh, racionalne v tem smislu skupnostnem, ne? da bolj vidim smiselnost celovitega razvoja te zadruge. Ne? In to je zelo pomembno, ne? se pravi, da... Da, je, da gre za uh, pač to ekonomsko participacijo, pač koncept, ki ste mogoče slišali, že za njega se pravi, da, uh, da so tisti, ki so vključeni v produkcijske procese, predvsem so to zaposleni ali pa tudi neki drugi partneri poslovni nekih podjetij, da so upravljajo, da so odločajo razvoj podjetja, zato ker pride do popolnoma drugačnih uh, in realnih učinkov, kak produkti nastajajo, kaj se dogaja v, v okolju, in pa seveda do uh, neke redistribucije, do pravičnosti, do, uh, do pravične razdelitve uh, potem teh prihodkov ali pa preseškov. Um, tako da nos to skico nekako poskušamo, uh, posku, poskušamo pokazati to ključno uh, razliko med klasičnimi podjetji in pa zadrogami. Zdaj ne vem tudi mogoče, koliko, uh, koliko na gimnaziji imate malo manj uh, tudi, uh, v program vključenega na sploh, v, v, v programa o ne klasičnih gospodarskih družbah, ekonomije, verjetno malo manj, nimate ne sploh, verjetno na drugih malo, ja. Da, da bi mogoče malo ta izhodišča lažje razumeli, ne, že kaj je sploh klasična neka gospodarska družba, ne, ampak predvsem poskušati se tako predstavljati neko podjetje je v bistvu premoženje, ki je, ima obliko, ali nekih osnovnih sredstev, kapitala, sredstev znanja, blagovnih znamk tega in to premoženje je namenjeno, namenjeno neki gospodarski dejavnosti za končnim ciljem pri klasičnih podjetjih, predvsem to, da raste premoženje, da raste da raste, da nastaja dobiček. Medtem, ko pri zadrugi si predstavljate, imate neko lokalno skupnost, imate ljudi, ki imajo potrebe, različne potrebe, ali da dobijo neke storitve, ali da dobijo službe, da razvijo neke produkte in ti ljudje se povežejo to, da skupaj začnejo izvajati neko gospodarsko dejavnost, da odgovorijo na te potrebe. Se pravi, ta ključna neka razlika med med gospodarsko družbo, kjer imate eno premoženje, ki ga poženete v tek zato, da bi nastajalo več premoženja in je to nekak samo sebi namen. Pri zadrugi imate pa ljudi, osebe, ki se poveža zato, da skupaj delajo nekaj, kar pač v svojem okolju potrebujejo. To je neka ta, ta ključna razlika. Za nekaj številk, mogoče malo zaradi tega, ker sploh, dosi krati kdo misli, da ko govorimo o zadrugah, govorimo o, o, o, o neki V utopiji, ne, ali pa v nekih nerealnih tipih podetih, ali pa v neki res minimalni minimalni prisotnosti, ampak v resnici so zadruge, niti približno niso tak zanemrljive v svetu. to tu je malo dol pobralo. Malo je okay se bo. Um, v svetu recimo 250 milijonov zaposlenih uh, je, je v zadrugah uh, po svetu zaposlenih ne? in ena milijarda od 7 milijard ljudi na svetu je članov nekih zadrug. Zadrugi po svetu so ne, neverjetno razvite. Ne? Uh, lahko gre za neke čist male stvari, ker so ljudje povezani za to, da so si recimo zagotovili vodo v nekem okolju na Švedskem, recimo zdaj razvijajo zadroge, ker Švedska ima teh um, odročnih uh, krajev, kjer nimajo dobrega interneta in razvijajo zadroge za to, da si privlečajo dober internet do, do skrajnih koncev. Se pravi, se ljudje povezuje z namenom, da si zagotovijo nekaj tak bazičnega, kot je, kot je široko pasavni internet. Ne? Uh, odvisno čist, kake so potrebe nekem okolju, take vrste zadrog nastajajo. Zdaj, če računamo, da je pač eden od sedmih prebivalcev sveta član neke zadruge, to pomeni, da je to res neka, neko gibanje, ki je malo več kot zgolj marginalno. Število zaposlenih procent, 8% vseh zaposlenih na sveto je v, v zadrugah, ne, se pravi to kar nek znatno delež. Evropa je tudi zelo močna, 130 tisot zadružnih podjetij, tu poleg teh zadrug, kot jih mi poznamo, so še neke tipi posebni, ki imajo zakonodaje, ampak to je res velika številka, tudi v Evropi, ne vsak peti evropejec je član kake zadruge, um, 4 milijone, mislim, da milijone je 4,3 milijone zaposlenih v Evropi v zadrugah. to so kar številke. Zdaj pa moramo vedeti, da to so zaposleni v zadrugah. Zadruge imajo običajno, kadar so delavske zadruge, takrat je večina zaposlenih, krati tudi članov zadruge, kadar so pa neke klasične zadruge, recimo, da si predstavljamo 20 obrtnikov, En je inštalaternik, do je električarnik, do je polagalec parketov, jih je 20 skupaj naredil zadrogo in prevzemajo velike objekte za graditi skupaj ali pa tak. In zdaj oni imajo mogoče zaposlena dva ali pa tri administratore, ki jim delajo posel, pa rihtejo stvari, pa mogoče kakva bazična delavke prevoze. Ostalo pa so člani Zunani, so mogoče ki mali SP, ki so člani, ne? Takda, Ko mi vidimo recimo te številke, to pomeni ja štiri milijone zaposlenih, ampak še veliko je to kooperantov zraven vključenih. Se pravi, gre za res enormne številke ljudi, ki so vključeni v to vrsto gospodarstva, v ta način pač podjetniškega sodelovanja, ki je dost bolj demokratičen vključujoč, ne, ki ima močnejšo bazo v lokalnem okolju, ne, ki dela več nekega dobrega učinka v, na razvoju v lokalnem okolju. Tu neka številka še spodaj, mislim, da letni promet 990 milijard, uh, se, uh, se v Evropi skozi zadruge preteče letno. Ampak tu mi žena bo pokazalo številk nekih. Okay. Malo je premetalo, ampak dobro. Uh, zdaj v Sloveniji pa kljub temu, da imamo že 150 let zadružništva in več, 1865, je bila prva zadruga, Te zadroge nimajo nič uporaviti z tem, kar poznamo, vi mogoče malo manj ste seznani, ampak pač v socializmu so bile neki tipi zadrug močno prisotni, zaradi katerih marsik doma negativno odnos do tega. Če bote doma staršem omenili zadruge, bo rekli, kaj zato ven vlačite. Ampak vrstnici zadroge so obstajale pred socialističnim sistemom in so zdaj spet neki tip podjetij, ki nima dost uporaviti z družbeno lastnino, za Jugoslavijo in z, z nekimi takimi stvarmi ampak gre za, pač, gre za pač tip podjetja, ki temelji na članstvo in na potrebah okolja. V Sloveniji smo zaožal s številkami nizko, tam smo prej videli 8% vseh zaposlenih na svetu zaposlenih v zadrugah v Sloveniji imamo ni cela 4%. To je, nekako smo v zadnjih letih spet število zadrug počasi naraščal v Sloveniji, ampak kljub temu število zaposlenih v zadrugah pada, dodana vrednost je malo slabša Tako da neki razmak zadružništva v Sloveniji je, dosti je promocija na tem področju, začeli smo dosto sposabljanja spet na tem področju, izobraževanja, neko podporno okolje se razvija, ampak žal zaradi negativnih uh, teh informacij spred uh, uh, osamosvojitvenih let, ko so zadruge bile uh, neke vrste podaljšek države in način upravljanja družbenega premoženja, ki je bil specifičen za tisti ekonomsko, Uh, politični sistem, kot je bil v Jugoslaviji. Uh, Zadroge zdaj v Sloveniji nimajo po svoji strukturi tak dosto praviti s tistim, kljub temu pa mar si malo meša, pa je bil en negativn uh, odnos do zadrog nekaj časa. Uh, zdaj se pa spet počasi zadružništvo v Sloveniji pobira na noge in spet dobiva neki zalet, uh, tako da zdaj te številke spet, spet malo rastejo. Um, Mogoče še samo to, ja. če te kaj vas bo zanimalo, pa v da daj res kaj tako čisto čist, čist na najbolj globalni ravni v zadrugah prečekirati, lahko pogledate pač tole mednarodno organizacijo, International Cooperative Alliance, ker so uspeli res povezati cel svet, povezati so uspeli cel svet, nahajajo se v, na vseh kontinentih, imajo pisarne in če pogledamo osem sektorskih organizacij, ki jih oni imajo, ne, in kako so razdaljene, vidimo, bančništvo, kmetijstvo, ribištvo, zavarovalništvo, zdravstvo, stanovanje, potrošniške zadruge, delovske zadruge, da pravzaprav so zadruge res vseh poljih. Recimo velikanske, velikanske banke v Kanadi, ena največjih bank iz Kibeka, Uh, je zadružna banka v Sloveniji, ok, imamo eno zadružno banko, Državno banko Slovenije je večinski lasti zadružne zveze. Uh, ne, ne bom rekla, da se obnaša tak zadružniško, kot si želimo, bi, bi bilo lepše, če bi se tu stvari izboljšale, ampak je nekaj rezultat tega zadružnega gibanja. Raiffeisen, uh, avstrijska zgodba, tudi za, uh, zadružna bančna zgodba. Ne? Uh, zelo pomembno na področju zavarovalništva, zdravstva po svetu, V Južnji Ameriki imate ogromno šolskega sistema, šolstvo, zdravstvo skozi zadroge. So bila okolja, ki so države pozabla, pozable na, na razvoj v nekih okoljih in so se prebivalci povezali in so si nadili skozi zadrožne modele, zdravstvene domove, zdravstveno oskrbo se pravi, ne vem, dobavo vode, energije, energetske zadruge so zelo pogoste zdaj, ker si na kakih področjih, ker se čutijo, da so postali preveč energetsko odvisni, od kakih gigantov ali pa mednarodnih korporacij si naredijo svoje e, energetske sisteme, e, veterne, vodne, raznorazne, sončne. E, tako v bistvu gre za to, da se ljudje res povezuje na vseh možnih področjih z namenom, da si neke potrebe zagotovijo. Neka samo samopreskrba, na koli področju se skoraj lahko predstavljate, ne, od res industrije do, do storitev. Ne. Um, tako da ta mednarodna zveza uh, bi se posredno nekak en milijard eno milijardo glasov sveta povezuje ne, skozi vse te uh, organizacije. Um, tako da gre za tudi, bi upala reči, za neko močno politično gibanje skoraj da. Ne, zato, ker redko kere sisteme imate neka gibanja tak močna, da se tok organizacij povezuje. Res pa je, da je ICA je na mednarodni ravni tako velika organizacija, da že ima so svojo rigidnost, pa so že malo že malo težko delujejo včasih, ne, so, so že malo podobni kakih uh, kaki verskih inštituciji včasih v kakih zadevah, ne, kar je normalno pri tako uh, ogromnih organizacijah. Ne, zelo malo organizacij tak tako veliki, da bi skozi sistem prišle glasovi do, do milijarde ljudi. Ne, tako da, malo težko funkcionira. Uh, tako da to je, ja, če pogledamo, pravamo malo povzet nazaj, ne, uh, Najbolj pomembno je, da si znamo predstavo, da zadruge res lahko nastanejo na kerenkoli področju. Ne? Če um, uh, bi se odločili, da želimo začeti ne vem, neko zasebno šolo, zdaj mi tu razvijati, pa bi naredili eno izobraževalno zadrugo, pa bi rekli, ne vem, prebivalci Slovenije premalo vemo o tem, kako lahko razvijamo svoje podjetja, pa vem, začnemo delati zadroge, pa bi se mi odločili, da bomo naredili izobraževalno zadrugo, pa bomo dali nakup naše znanje, pa bomo začeli to svoje znanje ponujati ljudem uh, uh, skozi, skozi zadrugo, jo lahko naredimo na tem področju. Um, ne vem, če kdaj grete v salonu porabnih umetnosti, v starem kazinoju, tam pri starem mostu, to je uh, salon porabnih umetnosti upravlja zadruga, ki se reče kooperativa Peron, v katero so povezani ustvarjavci, umetniki, večji del, oblikovalci, um, kulturni producenti, se pravi, so se povezali z namenom uh, da skupaj na trgu neke svoje storitve prodajo in imajo tam lokal in trgovino z upcycling izdelki. Potem lahko se povežejo, ne vem, športniki smo rekli, ne, Barcelona klub je, je, je zadruga, umetniki se lahko povežejo, po svetu imate pisatelske zadruge. Potem obrtnike smo prepovedali primer, ne, da mali obrtniki lahko prevzamejo velike posle skupaj, se povežejo, naredijo zadruga in skozi to ustvarjajo. Um, potrošniške zadroge so tudi zanimive, recimo, da bi za mi vsi bili vegani, pa vemo, da je veganska hrana malo težje, dostopna, obladljiva stvar in bi rekli, za dobavljati moramo dokaj zahtevne produkte, uh, ni vse pri roki in bi rekli, da mi skupaj narediti dobaviteljsko zadrogo tako in bi mi vsi skupaj nabavljali vseh koncev, ne, bilo bi nam cene, da kupujemo skupaj, kot pa da iščemo po en, po en artikl in bi zaradi tega naredili uh, zadrogo in bi skupaj nabavljali uh, kot vegani hrano. Ne? Uh, recimo nekaj zadroge, ki se je na ta način, so si uh, agrume, Pri so neki vegetarianci, pa so rekli, da jih ful dostane, koliko tega sadja pa po zimi, ko premankuje in so si naredili zadroge in skupaj dobavljajo um, te, te pač uh, agrume in te sadje, si, si iščejo kvalitetne, ekološke pač izdelke in jih nabavljajo skupaj zato, da je cene, ne? da dobijo cene. Predstavljamo si, da želimo mi vsi za hišo graditi. Če skupaj kupimo zemljišče, pa, pa skupaj naročimo bagerje, pa skupaj naročimo materiale, pa delovce, bomo 100% prihranili 30-40% pri gradni hiše. Bomo pa bomo pač 30 hiš v enem naselju zgradili, ampak prišle nas v naše hiše, 30-40% cene, kot pa če gremo vsak svoje nekam graditi. In taka Zato ker, zato, ja, ja. Zato, ker, zato ker že ja, je količina je tak velika stvar organizacija, ne, Je tak velika stvar čas, ki ga ti recimo ko premo nabavljaš, ne. Potem to so stvari, ko jih preračun, preračunaš, ja. ja. Seveda, zdi, zdi se odoka tak ampak v resnici se pri vseh, Pri vseh uh, cenah, ko se cene določajo, če se kar ti kupiš, se zelo upošteva količina pri vsaki stvari. In, uh, no, ja, to. In potem, ko imaš ti recimo, pri materialih, potem recimo logika, recimo, če ti narediš... Mi kupimo vsi skupaj eno veliko parcelo, pa moramo v neji narediti kanale za elektriko, za vodo, pa potem neke vmesne ceste, pa vsako za sebe bi tudi mogo to narediti. Polak delaš dvojčke, pa imaš eno skupno, eno skupno steno, recimo, pa je to cene. Potem, ko ti pridejo recimo bageri, strojne ure so zelo drage, prevozi bagero na nove lokacije. Ne? In ko bi ti neki ekonomist naredil eno na dobro kalkulacijo, bi rekel, ena hiša te stane toliko, dve toliko, tri skupaj toliko in 30 skupaj ne bi stalo toliko kot 30 ena. In to je, zato je zelo pomembno, da skozi, da skozi zadružništvo razumemo to, da se dati se ne je. Ja, mislim. To bi šlo, če bi... Za, samo misliš za eno hišo delati ali za več? Ja pre, Prej smo rekli, kako bi lahko bili obrtniki, ki bi skupaj delali. Če ne? vsak nekaj zna. Če ne? vsak od nas za nekaj zna delati na hiši. Ne? Pa bi mi skupaj naredili zadrugo, pa bi najprej šli delati eno hišo in potem naprej, ne, kot ponudimo, da smo mi graditeli hiš, ne. ampak jaz sama, ker znam samo stene, ki tak nijem kaj delati v Če pa nekdo zna najprej stene narediti, nekdo elektriko in tak naprej vsi skupaj, lahko pa gradimo hiše, ne, potem kot zadruga. Ne. To je v bistvu način, kako skupaj prodaš ne, neka zadruga producentov. Pomeni, da mi znamo vsi nekaj delati in hočemo svoje znanje prodati na trgu in se zato povežemo. Druga tip, potrošniška zadruga, je pa, da mi želimo kot potrošniki nekaj kupiti, pa želimo to dobiti ceneje, pa bolj kvalitetno, pa imeti to pod kontrolo. Recimo, lahko se nam zgodi tako onim švedom, ko nimajo uh, interneta širokoposovnega, pa ga, da ga sploh dobijo, morajo se povezati in, in si ispraviti internet do, do res, res odročnih krajev, ne? in se za to povežajo. Uh, to sta dva nekak različna tipa, ali skozi zadrugo svoje delo prodajamo, ker imamo zelo različna znanja ali pa skozi zadrugo nakupujemo neke stvari, ki jih rabimo za življenje. Uh, Delovske zadruge so v grobe lahko kjerkoli podjetje, neče vlasti delavcev, če je več kot polovica po uh, vseh zaposlenih tudi članov te zadruge se običajno to imenuje delovska zadruga, ne. Če si predstavljamo kjerkoli tako podjetje, ne vem, Henkel ali Maribore, zdaj vlasti, ne vem, mislim da bazičnega, nemškega ali ruskega ali kdo je lastnik, se sploh ne vem, Ampak če bi te 600 delavcev v Henklo bilo tudi lastnikov tega podjetja, bi bili skupaj povezani v zadrugo in bi bili hkrati pač delovska zadruga, Bi bili tudi lastniki in upravljavci podjetja, v katerem so zaposleni. Taki tip bi bil recimo, bi bil recimo delovske zadruge. Za recimo socialne zadruge, to je zelo zanimivo, tega je veliko sploh Na Naprimer, imamo kar težavo za skrb za starejše prebivalce ali pa varstvo otroke, če si pa v kakih krajih ali pa kakje dnevne namestitve za ljudi, ki imajo kakje posebne potrebe. Take stvari se dosti krat delajo skozi socialne zadruge, ker se pač, v teh primerjih je dobro, da država vstopi s kakimi koncesijami, se pravi, da da koncesijo za neko upravljanje dejavnosti socialne, taki zadrug in zadruga svojem okolju, ki dobro ma vse, in vsi so člani potem, ne, recimo družine, ki vključujejo svoje starejše v to skrbo in tak so, so, so člani. Um. Um, to so pol taki tipi zadruge, ki so predvsem v Italiji razviti, pri nas manj. Um, pol tako, recimo, kot primer neke razvojne zadroge. ker lahko imate v eno zadrugo, ne vem, je, čla, so člani zadruge fizične osebe, ki neki vasi živijo, pa potem je lahko šola, ki je tam član, pa potem je lahko tudi občina, lokalna skupnost član, recimo, v nekem manjšem deležu, kakva podjetja in potem vsi skupaj naredijo kakke razvojne programe in se s, s tem namenom poveže, recimo, da so V nekem okolju, kjer jim res manjka razvoj na kakem področju, ne vem, ponekot recimo ni bla voda primerno zagotovljena ali pa, ali pa se morajo energetsko osamosvojiti, pa se povežejo, zato se reče več deležniške, ker se različni deležniki od prebivalcev do podjetij, do ne vem, moče šola, kakva društva v tistem okolju, vsi se povežejo v eno zadrugo, zato ker imajo nek, neki skupni cilj. In ta skupni cilj je lahko, naprimer, ne vem, da bojo za celo vas naredili samostojen, neodvisni energetski sistem na sončne elektrarne. Uh, in vse to so, recimo, neki tipi zadrug, ki, uh, tako, da, da boste videli, da pač če res lahko na kerenkoli področju, no, karkoli uh, je, je lahko priložnost za, uh, za zadruge. Uh, zdaj, sicer tu... Uh, Smisel, imam še nekaj dva slajda malo za področje uh, razvojnih zadrug, ampak so bolj kot neopisnega tipa, malo nadgradnje tega. Se, če imate kako mailing list, jaz lahko te slajde pol pošlem. Uh, Ne, ja. da si še pogledate. Um, ne vem, pa bi mogoče raj odprla uh, uh, vprašanja, pa, pa razpravo, pa vaše mnenja, ali pa tudi, če mogoče poveste karkoli ste do zdaj slišali o zadrugah, pa bi želeli primerjati s tem, kar ste zdaj slišali. Več pač prej to vila, zelo mali je, posveto, zdarje, kar Ta je to videla, da je pre nas zelo malo predvsem, da je zagrožno posveto in ljudi vključni in zadruke. Kaj mi še zakajali? Ali je to porazno, nekaj mi zavesti? Ja, jaz mislim, da je predvsem Slovenija je začela zadružni razvoj istočasno z svetom. Prva zadruja v Sloveniji je bila ne vem, 12 let po prvi na svetu, na, na svetu ne? to je 1856. Tako da mi ne bi smeli zaostajati. Meli smo moč na razvoj pred prvo svetovno vojno, po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni smo imeli ta socialistični sistem, ki je zadruge potegno stran od zasebne pobude prebivalcev v to, da so zadruge postale neki podaljšek države, ki je družbeno premoženje upravljalo skozi zadruge. In uh, zdaj, vi, vi ste zelo mladi, pa nimate nekaj zadržkov, ko slišite besedo zadruga, Zdaj, jaz sem že nekje v mes, ker sem slišala zadruga, zadruga, ne, tak, ne vem, naši starši še so nekateri zelo alergični slišati besedo zadruga, ne, ker to je bilo iz sistema socialističnega, ekonomsko-političnega dosti nekih, neke slabšalnega, slabšalnega pomena na zadruga, zato, ker so bile zadruge neke vrste podalšek države, ki je skozi to upravljala to družbeno premoženje in ni bilo neke zasebne podjetniške pobude, Tako da mislim, da potem, ko smo pa mi prešli leta 1991 v pač ta demokratični in pa kapitalistični gospodarsko-politični sistem, smo se hotli nekak na silo trest starega sistema, ampak v bistvu po nepotrebnem, ne, ker tudi zadruge so bile v 90ih preoblikovane v zasebna podjetja in bi lahko nadaljevale eno lepo tradicijo, pa kljub temu smo šli preveč radikalno presekati za staro zgodbo, završti stvari, ne, In s tem smo tudi zavrgli ogromno tistega, kar je bilo med ljudmi, da so bili povezani v, v lokalnem okolju v kake podetniške zgodbe, ki so bile dobre, ki so pač odgovarjali na neke potrebe. V Mariboru imamo cela naselja, ki so bila zadružno zgrajena kot stanovanske zadruge, se ni nadaljevalo, ne? recimo nekaj storij, ki bi se lahko lepo nadaljevali, ni bilo razloga, da ne, ampak verjetno bolj v nekem tem hitro preseka za zgodovino, in naprej po neki čist drugi poti in zaradi tega so se zadruge popolnoma, praktično razvoj zadružništva razen na področju kmetijstva, kjer se ni smejo ustaviti, ker to ne bi šlo, kmetije preprosto samostojno bi zelo težko dobavljale, stopale na trg, čeprav dost kmetov ni zadovoljnih za in v katerih so člani, so okar odpor, pa so mogoče malo bolj silom prilike člani ali pa sploh niso člani. Tudi cel kmetijski zadružni sektor bi se moral malo reformirati, osvežiti, izboljšati. V grobem raznih kmetijskih zadruh, večinoma ostalega zadružništva se je pa kar zavrglo z letom 1991. Gremo na novo, pozabimo na zgodovino in jaz mislim, da smo tu prišli v taki zaostanek. Popak pa, ko je svet začel govoriti pa Evropa o socialna ekonomija začnemo nove zadeve. Zadružništvo je del te širše neke zgodbe o socialni ekonomiji. Se je pa spet tudi pri nas govoriti o tem. Samo zdaj smo v takem zaostanku in nekih resnih sredstev za razvoj na tem področju ni, tako da se zadružništvo tako zelo spontano, pomalem, začenja spet med prebivalci pojavljati skozi neke take manjše inicijative kot so naše, da razvijamo neko podporno okolje, znanje, ker tega nikjer ni v šolah, niti dost. Mislim, da ena kmetijska fakulteta v Ljubljani ima avseca, ki je pravni strokovnjak za zadružništvo za en predmet, to je to. Jaz sem začela letos na dobi en predmet, socijalna ekonomija, pa dam zadružnjštvo zraven malo očim. Ni, ne, zadružnjštvo ni vpeto v šolski sistem. Večji da recimo, če vzamete, ustanovite zadrogo, pa računovodski servis najamete, reče, uh, mi pa ne delamo zadrog, ne, ker sploh, mislim, zelo je zgubljena. Tako da pomaljem, pomalem se zdaj vleče ven, mislim pa, da se je zaustavilo s tem presekom, no, leta 91, ne, z nekim negativnim odnosom, Uh, pa zaradi napačnega razumevanja. Ne. Ja, zanimivo je, ker je, težko ja, uh, je, ne, ker, je nekaj še tok malo, v bistvu bi težko rekli, da bi se tega mogli bat, ne, ker v svetovnem merilosti je je že kar velik sistem, uh, pa, pa ni toliko odpora. Ne. Pri nas se misli, zdi, da je predvsem tako zelo pozabljeno. Ne. Uh, Zdaj recimo trenutna vlada je dala si celomet uh, projekte vladne uh, spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva kot en od projektov, ampak kar ne pomeni, da realno, ne vem, kaj naredijo. Ne? Mi se kar uh, tam pričkamo za vsak projekt, da bi se kaj spremenilo. Ne? ne, ne razume, to je politična zgodba, ker to je moderno zdaj. Malo je treba to oboštevati, da je zadružništvo pa socialno podjetništvo, ki tu gre v nekem paketu, je moderno. Ja, pa pač, tudi če ne delajo proti nekih posebnih sredstev za to, ni pa dost bolje moderno danes narediti neki start-up, pa iti siliti silicijevo v dolino, ne? ampak pojnc zadrge ni to. Ne? To je mogoče dobra stvar, ki včasih pozabim, Zadroge ne, ne možeš kar prodatne. Če se mi za odločimo tu skupaj, da imamo zadrogo in da proizvajamo, da proizvajamo lesene predmete, ker imamo dost gozda na pohorju in imamo svoj gost in imamo zadrogo in delamo neke, produciramo neke lesene predmete, pa imamo podjetje, ker smo mi člani ta zadroga. Ne more nikdo priti, pa reči, to mu pa zdaj prodali v tretji svet, kjer se ne iša delovna sila. Ne, ne? ker ne moreš reči, kaj že zdaj teh 30 ljudi neso na kitajsko, ker zadroga so ti ljudje skupaj, ne. Tako da to je ta ključna razlika. To da lahko neko podjetje kar prodaš nekam, ga preseliš, proizvodnjo ali pa ga prodaš tretji osebi, zadruge ne moreš. Ne? Zadruge je peta v neko okolje, neki ljudje skupaj so v njo povezani, ne moreš kar tako prodati in ne moreš jo preseliti v tretji svet. Ne? In to je zato pa tudi na dolgi rok, recimo skozi krizo od, od leta 2008, so zadruge manj krize utrpele, imele so manj tveganih posojil, manj so odpuščale. A, Manjše pad se prihodkov so imele kot pa klasična podjetja. Ne. Se zadruge so šle dosti boljše skozi krizo kot pa klasična podjetja. Zato, ker so bolj trajnostno naravnane, bolj so vpete v okolja, manj imajo teh fiktivnih, hitra rast, ne, pospešena rast, ki je doskrat napihnjena in potem, ko pride, ko banka kako pipico zapre, pa se pa sesuješ, ne, če napihnjeno rasteš. Ne. Zadruge so dosti bolj zmerne, vsedlane uh, v svoje okolje, ne? manj utrpijo gospodarske krize, ne? boljše prenesejo krize. Ne?